Mila behatzuin eta beroita lauan txortuik, iphariuskal herriko aldizkai zaharenak bebiltzera nausia egindu igantnesken egunean muskildiko herrian. Beroita hamar bat jentea gertudia eta urteko bilana egin ondotik jakurtzien garantziaz bi mintzaldi egin ikizan dia. Herri aldizkaien aurkestiak altegin deogu Bejo Jorazori e-redaktore buiai. Bai, ebe herri aztekaria or urtegunetan ateratzen da eta bai honan da? Orduan zerrekan 2.000 uh, eta berriuntazonbait agpiredun baditu. Uh, gutiz gehienak hemen iparoskalean, baina egualdean badu ere uh, agpiredun multsio hon bat, euntabehoi tamak bat naski. Eta gero edatu ere frantzian barna eta uh, ameriketan ere. Naizan kopuruak tipitzen ari den, uh, eskaliztunak tipitzen ari baitira ere eta gero munduan bakar batzuk, baina ara, ez munduan, munduari zabaltzen da. Idatzia da ipar, iparaldeko eh, Euskaran, janezake, bon, Euskara batuaz ere sartzen ditu batzuk, baina gehio egukitua iparaldeari, eh, janezake, eta baxen afak lapurteraz. Baina Euskalkiari tokia egiten joan, bat artikulu nagusiak, eh, ara? Euskara batuari hurbiltzen zazkiotenak eta beste batzuk egietako behiak bereziki. Nun Euskalkiak erabiltzen diren, gure behiketariak e, e, behiak egertzen dituzten bezala egertzen du. Aldizkari hori da lehen tasuna, ala emengo behieri, eh? eta hori da e, oai, izbat empleatzen da, gero eta parte hartzailea eta betidanik e, aldizkari parte hartzaile bat izan da. E, Tokiko jendeheri hitza emanez. Eta hain txuxen berriketari esare askia undia badu, behoitamak bat jende baditu denak bolondresak. Bi, bi langilegira bakarrik uh, ordainduik, eh, uh, eta beste guziak bolondreskia idira lanean, eta berriketako berriketako berriket dute uh, lehen tasuna diendeak egok zen dituztene eta berri e, shume, tipi eta hori erri maiten dugu garantzia zinez da ustak itzera zain gehtakaria Baina berri horokorak atratatzen uh, ditu, Euskal Herriak onkitzen ditu denak, zera, biztanda, eta ez iparaldeko berriak bakerri benoan egualdeko berri eride uh, atxikiak gira, eta badu uh, baditu bi, bi uh, berriketari horretan nahi direnak, aldizka uh, orialde oso bat badute dute uh, haste horoz uh, egualdeko berriak emaiteko, eta gero mundu zabaleko kronika badu, eta Euskal Herriak esporaren kronika, or, uh, egun gurekin du ere, Joseba Etxarri, uh, don uh, do Oztiakoa. Eta astegozi, zemaitzen dazkegunak, Euskal Diasporan gertatzen diren gauza behienak, freskoenak, Eta jara, behi, deneta denetaik, denetaik badazinaz. Eta hotaik mintzatzeko, laguntzaile handan abadutie. Berroita hamar bat. Hoetai zumait horzien eta ze garantziazian herri aldizkaiak jentako galte gindeiegu. Zerren egeen azzake, bon, deia bon hain izalala nean. Hiten eta ko errixa izanduzu. Zeren eta tipitik eskola ikasi baitut. Ki esko, eskola eskualkia eta eta. Bon eta ez duzu zaila izan gero herrien hartzekolanean eta eta irakurtzeko Eta irakurtzeko hain itzeko baituzte zaitasunak eraiten, da euskaraz guti irakurtzen dira egiten zuen euskaraz irazten edo euskalunek irazten zutela baina ez irakurtzen zuk irakurtzen duzu e, bai ez eta zeinean edo eta ze importantzia bat horrek Ba denetarik, de izan eh? da dain ja izan dain, izan dain ba, euskalki gozietaik ziren eta aberraztasun bat ekartzen baitu eta, Eta ikasten baitu zu, uh, hola, uh, Eajanluik erten zina ikasten baituzu zu Eta, bon, baditu zu izbatez, izbatek uh, erten altzi hainitz uh, uh, gauza, edo, hala. Uh, eta hori guztia irakuriz uh, ikasten da? Hala, ustei zit. Edo intzunez beden, edo, eta irakurriz hobio. Zerren eta irakurtzen duzu laik, uh, atxikitzen duzu, uh, hor, hor duzu zure papehian hor. Uh, behar behar, ba, mintzatzen edo intzuten baduzu, behar behar joan zua idian edo hala, hor irakurtzean, uh, liburu ha hor aintzinean edo liburu edo beste, eh? Mileskar. Bai mileskar zori. Ba eskoarra alderat badu hainitz importantzia. Ego zuen, bat jakitento emengo berriak esk, eskoarraz herri uzetan zer pasatzen den eta gure, gure ama izkuntzan. Osteot hori beharrezkoa dela. Iakin ezagun gu herrian ze zepasatzen den, eta... Ze egiten dugun guk ere... Eskuararen txatu da. Bizi dadien... Maleruzki... Ikusten dugu gibilea daridela... Bon, ikusten ditugu ale, guai ikastol eta horrekin gazte askore... Horrek, horrek eta emaiten du... Esperantza bideu Eta idaztea edo irakurtzea, Euskaraz, uh, zen dako inportanta da? Ha, ez paduzu irakurtzen, ez zekin nola, ez ez eneeriko eskodumatek. Eskoduna izaituko beha duzu idaztein jakin, eta berioziki irakurtzean. Bon, idaztea, baki edo adakit, ez dela denen dako erretxean behinan. Irakurtzea, bon, irakurtzeko hori behar da, behar ba, bat bestearekin joan dira irakurtzeko ona denak irazten haintzego badaki baina beden, beden eta Irakurtu. has aurkatzen duzu gusieri egia edo euskarazko gauza baten irakurtza ha ba ba hori ba, ba ba naiari modu eskollun izan hori hori behardo besten ez dakit nola iziten ari oge egiako partaide edo idasle bate ta Egia aldizkariaren idazle batekin gira hor hor zaizeko behie mailea. Hai. Eta zer da egia zuretzat, ze garantzia badu astekari horrek zuretzat? Lehenik, ere idakurtzeko parada obea, eta gero ere ebe, idazteko, ere Euskaraz e, idazteko o, kiskabat eta ebe, Euskararen begiratzeko eta horre alde batetik irakurtzen da, bestetik idazten eta horrek Piskabat atxik itzen du ere Euskararen uh, ezagutza janezak ez bazter heratuzteko. Importanta atxe maiten Euskaraz idaztea eta irakurtzea beraz? Irakurtzea lehenik bai, oa eztiak janu eda bantek egin duena, baina horrek uh, maiten duzu ere idazten duzularik larek uh, zira ere be itzak, onksua um, pizatzen, uh, bat duzu uh, zira zerbait zure Euskara obetzea eta Izkuntzarekin jolastea eta ikastea... Eta bergauza egiten duzu iratietan, haidu zoladek berriak eman eta hola. Herri aldizkaiai, prentsai datzigusiak bezala harpidet zazionia apalzen zai obena izigari e emeki. Igan urtiin ekioatu dienen eta harpidet zahartu dienen artin, bos jakurde baizik ez dutie galdu. Audeela, aldizkaian kambiamen sumait izanen dia. Azken hori eta bost urtetan langile izan den peio jorazori, lan nahi beitu hebentik sei hilabet eta erretretan hartzeko. Mena ne oksan da barats izan enda be ordeskai? Bon, virutzen dut, eta hiz vartez ala milas yakuri beharda. Mm. Yakuri beharda, hanit yakuri beharda, eta francesa zertako yakuri, francesa lagaiski, bena klarki dio, puretro moenko. Hala bis! <laughs> <laughs> <laughs>